Fanatism. Înțeleg cei prin urmare fanatism. Să fi hoți de buzunare la nudism. Unui marinar. Soața lui îl tachinează. Este un bărbat cu vlagă. Are și în port o dragă și sovezi vezi cum mai Cu Cutezanță. Deviza lui e numai înainte. Realitate ce nu se discută. Pe mine m-a învățat odată minte, nu dă înapoi nici când se împrumută. Unui pompier Pompierul în căsnicie nu e fericit deloc, dacă spui de-a lui soție că o vezi frumoasă foc.